Niin, nyt on ollut tosiaan tuota, tämmönen vähän urheiluviikko äh, meneillään, kun on ollut Lahden MM-kisat käynnissä. Ja ajatelkaa, että jopa minä oon seurannut sitä nyt siellä nauraa, koska <tos> hän, <tos> hänen mielestä oli kauhean hauskaa, kun mä seurasin äh, jalkapalloa silloin kesällä. Ja tuota, nyt on käynyt niin, että mä oon vähän myös hiihtoa, en nyt ehkä ihan niin... Intensiivisesti, mutta mut kuitenkin. Musta tuntuu vähän, että tää kulkee sulla niinku verenperintönä. Mun mielestä sä tässä selitit yhtenä päivänä mulle, et tota, että sun, sun isoäiti seuraa Joo, urheilua. Hän. hän on kova urheilun niin. Pekkiurheilu, mm, kyllä, kyllä se jo. on Sitä juttu. Sitä mikä minua ei enää kiinnosta kuin tennikset. <laughs> Mun täytyy sanoa, että on, olen aikaisemmin seurannut vähän enemmänkin niin just kaikki hiihtokisat. Ja muistan, että joskus kouluaikoissa oli ihan mahtavaa, kun oli hiihtokisat, että olympialaista ja MM-kisat, niin sitten saatiin käyttää kaikki matikan tunnit siihen. Kaottiin vaan sieltä laskekaa rauhassa ja katsokaa samaan aikaan Mutta ei niinku... on vielä sellaisia elokkareita, mistä saa Ei, meillä on vaikea mm. olla mitään tuolla. <laughs> Epistä. Se on vähän Turun seudulla urheilu tosissaan. Mut silti vaikka mä en ole varsinaisesti katsonut niitä, niitä kisoja, niin musta tuntuu, että näistä kisoista mulla on jäänyt muutama semmoinen, vaikka näähän ei siis ole vielä, me tehdään nyt tätä perjantaina lähetystä, niin kisat on vielä käynnissä. Uh, Mutta tota, suurin osa lajeista on kuitenkin nyt, nyt käyty. Niin mulla on semmoinen fiilis, mä oon poiminut pari tämmöistä ilmiötä, mitkä on noussut näistä kisoista. Niin kun, Mieleen. Mä toivon, että näistä ehkä osa on sellaisia, mistä nämä kisat muistetaan. Että ollaan päästy ensinnäkin, plussa on se, että mun mielestä yhtään doping ei ole niin kuin, tullut vastaan vielä. Ei vielä, mutta nyt on just juttu, että näitä doping-näytteitä pystytään nyt säilymään jopa sillä, että niitä voidaan vaikka 10 vuoden päästä niin sit testata uudestaan. Eli sitten nähdään, että jos tulee niin kuin jotain, jos tulisi vaikka joku Lahti 2001 all over again, niin sit voitais tavallaan kaivaa ne mm. Esiin. Mm. Ja, niin kuin näin esiin. Toivon, Ollaan, näin ei ennä, tavallaan tilanne siinä, että, että tota, jos urheilijat tietävät, että näyttäjät tulee säilymään ää, 10 vuotta, ja näissä siis näissähän aina, että onko se neljä parasta aina testataan, Joo. ja sitten otetaan vielä randomina muita. Joo. Niin tavallaan se, että jos sä suunnittelet, että sä voitat tämän tai olet siellä mukana, susta otetaan automaattisesti doping, niin miten järkeä on käyttää, jos sä niin tiedät, että 10 vuotta sut voidaan viedä sun mitali pois? Mm. Koska niitähän on niin. nyt tapahtunut tässä viime vuosina, että niitä viedään mestaruksia pois ja se on aina nää, ikävää. Ja... No. Näin. Niin, mutta tässä on just kysymys, nyt tää lähtee vähän sivuraiteelle, mutta tämä on myös mielenkiintoinen ilmiö tämä doping, koska ei ihan ole olemassa niin kuin, puhdasta urheilua. Siis, kyllähän ne käyttää kaiken maailman piiristä ja aineita kuitenkin, vaikka ne ne vain niin niitä aineita, mitkä on sallittuja? Mm. Eli tai tekee jotain, niin kuin, en tiedä tehääksen antaa veren siihen tai toivottavasti ei, koska se ei <sum> <halua>. <sum> Mut sitä yeah. on tehty joskus aikaisemmin, siis veridopingiin. Mm. Niin, mm. Tota, se, että, että ehkä sitten. Pitäisi olla. maan oon pohtinut, pitäisikö sitä olla se kaksi sarjaa tavallaan puudersurheilu ja dopau että Tehän sitten sit saa dopata niin paljon kuin haluaa. Tässä <tulut> on mielenkiintoinen uudistus ehdotus. ole tällaista aikaisemmin. Oletko no puhuttiin että... jonkun verran. Joo, ei, puhutti okay. no, no, on. Mulla on mennyt se lähetys. Mutta hei, ää, muita ilmiöitä kuin siis doping on lähinnä sellainen, että olen iloinen siitä, että vielä ei ole ainakaan tullut mitään. Et toivottavasti ei nä on. näitä kisoja ei ainakaan mistään ihan hirveän suuresta dopingkatastrofista vielä tunneta. Mutta hei, vielä tähän liittyen oli hauska, kun ennen kisoja haastateltiin jotain näitä, niinku Olisiko ollut just Suomen niinku, hiihtomaan päävalmentaja, niin se oli vielä silleen, kun sä kysyttiin, voitko nyt luvata, että ei tule yhtään doppiinkärryä, niin sit se oli silleen en ei sitä kyllä ihan täysin varmaksi pysty sanomaan. No. Jopa edes niinku päävalmiina ei ilmeisesti pysty näin. kontrolloimaan niitä yksittäisiä urheilijoita. Mm -hmm. Tai, tai sitten myöskin tämä, että jos niitä tuopataan silleen, että et se menee siinä rajoilla, että mm -hmm. okei okay, nyt se on vedetty niin tiukalle kuin pystytään. Niin tota, että jos se sitten näkyykin jossain näyttäessä, koska niitä lasketaan tosi mm -hmm. tarkkaan, että mitä annoksia annetaan, että milloin se sitten ei näy siinä. Yeah. No. Yeah. Mut et joo, et... No, mutta mut on hyvä, että ei ole toistaiseksi. Niin, Se on mian. tullut jo, koska kyllähän ne testit otetaan sitten heti sen kisan. Niin, ainakin jotain ja. näkyy heti, osa, osa niistä lähdetään kai vähän kauemmasti testattavaksi. Joo. Mutta uh, mut sellainen yksi ilmiö, vähän tämmöinen hupaisa on, on mikä oli siinä ihan kisojen alkuvaiheessa, kun ikana tuota, mm. päivänä, kun kisat alkoivat, niin hiihdettiin tämmöiset karsintakisat niin virallisia kisoja varten ja siellä oli tuli, tuli, tuli esille tämä venezuelalainen kohuhiihtäjä hmm. Siis valehiihtäjä, vale, valehiihtäjä. Eli 22-vuotias Adrian Solano Hän edusti Venezuelaa ja karsiutui kylläkin näissä kisoissa, koska hän ei osannut hiihtää Hän oli oikeastaan täysin hiihtotaidoton Hän ei ollut ikinä nähnyt lunta Hän oli treenannut muutaman kerran noilla mutta Siis hänestä hänestä tuli tämmöinen YouTube-hitti ilmiö, koska hän ei vaan oikeasti. Osaa Musta tuntuu, että moni suomalainen pystyy samaistumaan häneen, koska siinä tulee sellaista alaasteen kouluhiihtettyä mieleen, kun hän <laughs> yeah. siellä moni, lipsutteli menemään. Minun täytyy sanoa, ja... että mun mielestä kyllä suomalaislapsi on opetettu hiihtämään mm. silleen, että tollosta ei Niin Ihan oikeasti tollasta ei <laughs> niin. Niin. <laughs> niin. No Se on kyllä ehkä pitää vaikka. Olin Mut... itse asiassa venetsuelalainen ja okay. se, se kertoi tästä kanssa ja sanoi, että no on aika vihaisi siellä venetsuelassa, kun sillä oli hirveästi annettu tukirahoja ja kaikkea. Sitten se olikin niin, siis... ihan lähti. Se, Minusta sekin oli niin lappa tavallaan, että ei Venezuela ole mitään hiihtoa. Niin, että... no, Tässä oli tämä, että siis hän, hänellä oli ongelmia ennen kuin hän tulikin. Ihminen, että hänet oli äh, jo aikaisemmin pidätetty Ranskassa lentokentällä. Koska hän, hän tuli vissiin terroristissa. Joo, ja huumekuriiriksi. Ja. Niin hänet lähetettiin, passitettiin takaisin. Hän, häneltä evättiin pääsy, pääsy Eurooppaan hänet lähetettiin takaisin. Ja Sitten oliko suomalaiset... viru, jossain... Niin kuin... Sellissä kolme päivää. Joo, sehän päivän kai Joo. siellä joutui ennen kuin sitä selvitettiin, mutta sit lopulta hänet käännettiin pois. Joo. Ja siitä sitten tehtiin tämä ja rahakeräys hänen uusiin lentolippuihin. ja tätä oli sit vetämässä Aleksi Valavuori. Kaikkeen tämäkin herra itsensä sotkee, mutta, mutta, mutta näin hän teki, ja sitten hänet, sa hänet saatiin tämä solana tänne Suomeen, ja hänet tyli edellisenä iltana tuotiin Suomeen, ja sitten hän suoraan ladulle. Ja... No eihän siitä sitten oikein mitään tullut, mutta jälkikäteen on tosiaan just paljastunut tällaisia, et niin, et että ei Venetsuojalla ole oikeasti hiihtämaajoukku. Tänne kisoihin on kuitenkin sit ilmoittautunut, että heillä on kolme hiihtäjää ja kaksi taustahenkilöä, joista ei kyllä tiedetä, mitä he oikein tekee täällä. Tasolla on itse ottanut kaiken tästä saamasta julkisuudesta ilon irti, että hän on myytään hetkellä jotain pipoja, mitkä sitten tuotto tulee nuort, suomalaisten last, nuorten hiihtäjien tueksi. Mä <laughs> hän, hän myöskin on, hän on ammatiltaan kokki. Ää, niin hän on nyt myöskin tuonutkaan jotain CVtä hän on rakastunut tämmöiseen eurooppalaisen ruokaan, ja hän no, totta haluaisi niinku, niin, tota... hän varmaan haluaa jäädä tälle. Joo, mutta Joo. on hyvin jännittävä hahmo, että, on niinku, että yhtäkkiä hän on hiihtäjä ja sitten hän onkin tämmöinen poliittinen äh, henkilö, vallankumouksellisen aatteiden tukija ja tavallaan hyvin ristiriitainen hahmo, mutta... Näistä ainakin muistetaan alku et Venetsua osallistui hiihtokisoihin <lipäätikö> ja, <lipäätikö> ja <lipäätikö> siis tuo sai vakavasti kesken matkan. <lipäätikö> hän hiihti siis. Tässoi dramaa. Hän puolestaan 6 km käveli sitten maaliin. Joo, että meinättiin <lipäätikö> kai hylätä, mut sit hän kai itse itse niin kuin lopetti ja tässi. Joo. Mutta toinen, että ketkä osa puolestaan osas hiihtaa on oli tota Siiri Aite Rantanen joka tuota, 92-vuotias suomalainen hiihtäjä. Hän on tosiaan 50-60-luvulla käynyt hän tehnyt hänen hiihtoransa. Hän on voittanut useita MM-mitaleja, olympia myöskin yhden kerran Olympia-kultaa vuonna 56. Niin hän hiihti sitten kunniakierroksen kaatumatta, katkaisematta sauvojaan 20 000 ihmisen edessä. Ja yleensä huuras ihan hillittävästi, kun äiti. Mm -hmm. se on ihan huikeaa, että mm -hmm. hän sanoi, että hän edelleen ihan niinku arki mm -hmm. ei nyt päivitä, mutta ilmeisesti tänä talven ei ole hirveästi ehtynyt vielä hiihtämään, mm -hmm. mutta niinku aikaisempina talvena. No, on, ihan... on toki aika vähän. Mä vertaan, niin. että Siirio on kovemmassa hiihtokunnassa kuin vaikka me. Ai, <laughs> Takula mun hiihtokunta. <laughs> joo. <laughs> Mutta tota, minun mielestä taas Suomen maihojoukkueen pitäisi kyllä ottaa vähän mallia sit, ää, ennemmin tästä äiti kun kuin tästä venezuelalaista hiihtäjistä. Mutta minusta vähän tuntuu, että Suomen hiihtomaihojoukkueen varsinkin nämä miehet, niin he pitäisi vähän oppia tästä, tästä niin pystyssä pysymisestä ottaa mallia. Tänään oli siis hiihto miesten viesti 4x10 kilometriä ja siinä oltiin kamppailemassa pronssista, kun kun suomalainen ää, kompastui omiin suksiinsa suksinsa ja oh, kaatui niin. tuli sitten... ja nyt on aivan vikkasen ilkeä <tos> se oli oikeesti vähän raastavaa katsoa sitä koska siis, tässä kävi aikaisemmin tälle, että Iivo ja kukaan on nyt se hänen parinsa olikaan he pari parisprinttiä ja olivat ihan kiinni mun mielestä pronssissa niin tai jopa hopeessa mut sitten ihan viimeisessä mutkassa niin tota... Toinen, sut sut kaatui, et, et, hmm. Norjalainen kiilas eteen, ja se Joo, oli, He se oli niinku, kulta siinä ja, ja, ja tuota, yeah. Evil näytti että suksi olisi ja niinku hyvät yeah. mahdollisuudet päästä kultaan, Mutta sitten siinä tuli kolaroitua ja, ja tuota, sit meni, tuota, vähän, nä, he, tää sitten et, mut, tuota, mut tuli, meni vähän siinä meni ja Venäjä meni sitten ohi, ohi mm. siinä. Oh. Mutta tässä on ollut vähän epäonnea matkassa, että et, on tota, niin ollut niin. tällaisia. Et mä, mun, mun henkilökohtainen muisti hiihtokisoista, että en muista koskaan viimeksi näin dramaattisia kaatumisia ollut. Niin. Siis kun kun nä nämä nämä ja, sit, joo, ja sit Muistaakseni kaksi vuotta sitten olympialaisin silloin myöskin kaatuiltiin jotain. Mutta tota, tavallaan nämä on vähän ollut tällaista, että tällä hetkellä hiihtolajeista. Tai ylipäätään kisojen lajeista on käyty 17, 21 niitä yhteen yhteensä, eli nämä isot pit, pitkät matkat on jäljellä vielä. Ja päämäkihypyt. Niin tota, mitallitilastossa Suomi on viidennellä sijalla. Meillä on nyt yksi kulta, yksi hopea ja kaksi pronssia. Norja johtaa Saksa toisena, Venäjä kolmantena. Ja Ruotsi on onneksentään niin meidän takana, niin se on se on, se se on tärkeintä. tärkeintä. <laughs> Ruotsi on taas tänään voitti just siinä. Tämän köymähdyksen kaatumisen takia niin Ruotsihan meni sinne Bronssille ja Suomeen ja neljännekset. Tai mm -hmm. vissiin sitten vielä kallannus viidennekset. Viidennekset, tai kun, no jotain sinne. Joo, että ehkä se, viidennekset. Se, se, se siinä meni kyllä niin kuin harmin paikka, mutta onneksi tämä ainakin Heikkinen tuntuu ottamaan sen aikaan. Hän, hän sanoi että tätä sitten jälkikäteen, kun hänet hän kysyttiin, että no mitkä on fiiliksi, niin hän sanoi, että puhui tällaisesta koko harmistuksesta Että no, <laughs> nyt kyllä harmittaa, mutta ei, ei sille voi mitään. No et, ei jo tuolla sattuu se, siis tosi ikävä juttu. Hän hiihti aika hienosti. Se oli, ehkä, sitä seurattiin tossa, niin työpäivän lopuilla, että, mm. että pikkasen näytti ehkä tahmeelti se viimeinen. Joo, myöskin Haluan, se näytti, että näytti, näytti aika... Oli tosi ei ollut hyvät hiihtosaat, mutta tota, tästä tuli vielä mieleen tota, se, että sä puhuit tässä siitä, että Iivo Niskanen ei ole osallistumassa siihen 50 km hiihtoon, koska hän on pilustunut palkintojen jaossa. Mm. Ja olen tästä tässä vähän kärmessä, koska Niskanen on tehnyt tosi... Siis hän voitti tosiaan MM-kultaa silloin, pari päivää sitten ja öö, Sie siellä oli niin sitten aina suuri voitto, koska siinä oli ollut just tämä pari kaatuminen ja mm. kaikki taustalla ja Sitten hän kuitenkin keräsi itse asiassa, niin mutta mitä niin pikkuviilostuminen? Niin <tos> Se, se on urheilu, mutta tätä näin näkymin joo, voi olla, että Ivo jättää, toivottavasti nyt taitetaan valkosipulit korviin ja <gülä> mitä näitä <gülä> nyt on. Mä <gülä> Laitan <Vaikaa molempia. gülä> Niin, tota, Toivottavasti pääsisi tota, sunnuntaina Pulla, pulla kuuntieliin, että varmaan sitten tiedettekin, että miten tässä käy. Muun <gülä> muassa sunnuntaina käydään tämä vika Joo, <gülä> Kyllä. Mutta tuota, se hiihdosta. Ähm, Onko heittomusiikkia? Laitetaan tähän väliin Lana Del Reilta uusi biisi love. Look you kids with your vintage music Coming through satellites while cruising You're part of the past, but now you're the future Signals, graphs sinking can get confusing It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy Sometimes It's enough just to make you feel crazy Juttuja, niin myöskin Axel Smithin tuomio luettiin tästä salakatsalajutusta ja aina vähän selvitteli, mitä siinä nyt sitten... Me ollaan puhuttu näistä taustoista aika paljon, mutta niin kuin, että mitä nyt tästä tuomiosta tuli? No, niin. aika puhua siitä, mitä siitä seuras. Joo, eli tosiaan ää, alkuviikosta Helsingin kärälaakeus linjasi, että Axel tuomittiin siis vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ja syynä näihin oli 30 salakatselua, kaksi yksityiselämän loukkausta tai loukkaavan tiedon levittämistä ja neljä kunnianloukkausta. Ja nämä oli siis tällaisia tapauksia, kun Smith on siis kuvannut, salaa äh, seksiä, kun hän on harrastanut kumppaneitaan ja sitten kumppaneiden kanssa ja sitten hän on myöskin jakanut joitain näitä videoita tämmöisessä WhatsApp ryhmässä ja lisäksi sitten myöskin näyttänyt äh, ilmeisesti puhelimestaan näitä joitain videoita yhdelle henkilölle kiertojen bussissa. Eli sitä vaatin täällä vähän erilaisia näitä määritteitä, että mitä kaikkea nämä on. Äh, yhteensä näistä oli alun perin tehty poliisille äh, 60 rikosilmoitusta. Äh, ja tota, äh, tässä olisi niin kuin maksimituomio voinut olla kai kaksi, kaksi vuotta ja äh, yksi kuukausi. Äh, ja tässä haettiin alun perin syyttäjä ja haki niin vuoden ja kuuden kuukauden tuota, tuomiota. se ehdoton vai ehdollista tuomio Ehdollista. No sitä se sai siis nimenomaan. Joo, sitten sitä sitä haettiin, ei tässä joo. ole ikinä missään vaiheessa. Ei ole saada ehdotonta tuomiota. Ei, ei, ei, ei niin kuin tällaisesta vankilaan Suomessa, mun ymmärtääkseni. Okay. Mutta tässä oli erikoista tässä sinällään, oli, että siis, siis totta kai hän niin kuin, siis, tota, sai tämän tuomion, mutta sitä myöskin joutuu korvaamaan rahallisesti 100 000 euroa näille uhreille ja sitten myöskin heidän kaikkien oikeudenkäydynti kulut 50 000 euroa mm. eikä yhteensä 150 000 ja se on aika, aika korkea summa. Mm. Ää, ei ihan sitä mitä yhteensä haettiin, mutta tota, kuitenkin tällainen kihlakunnan ja pitää, pitää tätä rangaistusta aika melko ankarana ja hänen miestään myöskin tämä rahallisesti tämä on aika, aika niin kuin merkittävä. Mm. Mut, Sinällään mikä on noussut tässä esiin on aika erilainen erikoinen siitä, että, että linjasi, että, että tätä alennettiin tätä tuomiota, niistä perusteltiin sillä, että Smithin on julkisuuden henkilö, ja hänen esimerkiksi työ, työnsaantimahdollisuudensa on saanut huonommat Suomessa. Onko on siis käytännössä mahdottomat? Mm -hmm. Niin ainakaan mm -hmm. siihen, mitä hän tällä hetkellä tekee vastaavan Joo. työlaista työtä. Yeah. Niin, se nähtiin perusteluna sillä, että et, et, tämä perusteella sitä voidaan lieventää tätä tuomiota. Mä menettänyt niin paljon. Mm -hmm. Tämä on aika erikoinen perustelu, koska hän on ollut jo aikaisemmin julkisuuden henkilö. Hän on myös itse tullut tämän asian tehnyt YouTube-videoita ja tullut niin kuin esiin. Mm -hmm. hän on ja hän itse toi tämän asian juuri Sitten muutenkin Silloin. jos mietitään, että vaikka joku opettaja olisi tehnyt tätä, niin sehän ihan ehdottomasti joku ei, ei saisi enää opettaa. Mutta tuskinpa kukaan alkaisi sanomaan, hei mutta tää opettaja nyt se ei voi enää työllistyä, menettänyt ammattiinsa, niinku vaan näkisi. sitä. Joo. Niin ja... tämä on herättänyt tässä. Tuomioon sinällään ollaan tyytyväisiä ilmeisesti useammalla taholla, että et, et, et, et nähdään, että on ihan kohtuullisena. Oikeanko, niin Tämä tavallaan perustelu sille, että miksi sitä alennettiin, niin on, mm, on nähty mm, sellaisena, niin että mm. et, et, et, mitä ihmettä, Helsingin kärä-oikeus, mitä te siellä mm. niin kuin linjaatte. <laughs> <laughs> Mutta tota, tosiaan, tässä on nyt ähm, tällä viikolla sitten kuultu, kuultu vähän, niin kuin, mitä kaikkea taas on poikinut eteenpäin. Et esimerkiksi ähm, oikeudessa oli todistajana oli tämä tota, Kasmir-laulaja, äh, mm. joka, joka sitten myöskin sai potku tästä tähtien kanssa ohjelmasta. Että, tuota, hän, hän, katsottiin, että on niin julkisuuden kannalta parempaa, että siinä on aikamoista kohua, niin hän hänet sitten tavallaan. Mitä, mikä rooli se kasvi oli todistajana? Ähm, hän, on... hän on ollut mukana tässä WhatsApp-ryhmässä. Hän, hän, hän on kannattaa. nähnyt näitä, näitä videoita. Ja. Ja. Ja, ja. ja hän oli ilmeisesti myös tää, jolle niinku keikkapussissa näytettiin mm, sitä videoista. Eli, eli on ollut. Niin. Ja sitten se oli mielenkiintoista. Että tavallaan se katselijan rooli, ja hän on siis vajennut näistä, koska mm. nämä tuli sitten vasta, tai koko keissi hän lähti purkautumaan siitä, että yksi näistä Axelin ö, seuralaisista, joita oli kuvattu, niin hän oli sitten mennyt poliisille, tämmösen muisteti kukaan se, hän löysi. Eli mm. se, sit siitä lähti purkautua tämä koko vyhti. Eli Axel, kun on näyttänyt näitä bändikavereilleen esimerkiksi just täällä Kasmirilla, niin. E Nämä pojat ei ole tehneet mitään hmm. lopettaa tätä hmm. he ovat tavallaan hmm. hiljaisesti hyväksyneet sen mutta hmm. se ei ole ilmeisesti rikos eli he ei on niinku sitten hmm. niin että sit ei tosiaan ole sy syytettynä hmm. mistään mistään ei, taas ei, taas ei, hän, hän on, on... todista ja takia, mut ihmiset on aina reagoin niin voimakkaasti tällaisia toisaalta se on hyväkin koska se aiheuttaa semmoista moraalista keskustelua että mikä on hmm. ok ja mm. ja niin pä, ei niin että et en mäkään näe sitä mitenkään hyvänä tai hyväksyttävänä ja että on tällaisia niin kuin, oikeasti yksityisyyttä loukkaavia, mm, seksualisoivia mm. ja seksistisiä juttuja, ja sitten niihin ei niin kuin, kukaan... Kyllä sun, sun kaverille sanotaan, että ei ole enää mm. onko mm. ei välttämättä kaverin niin tarvii tehdä heti suoraan rikosilmoitusta poliisille, mm. mutta mun mielestä just tämmönen, että siihen ei millään mm. tavalla puututa, se mm. vaan niin kuin, ehkä pikemminkin, jos sen... He, Heillä on poikien oma rinki, missä on vähän jaettu seksikokemuksia ja siellä tavallaan... Niin kuin, että, että... Ja heitetty myös vitsi tästä niin. katselusta esimerkiksi. Että... Mm. Niin Kyllä ta... koin niinku suurta semmoista mm. älävystä, kun luin niitä Joo. Yeah. Mutta tosiaan nyt Axel ei on ollut aika hiljaa asian suhteen. Ei ole, ei ole vieläkään kuullut semmoista kaiken kattavaa yleistä anteeksi pyyntöä. Et hän tuntuu mm. olemaan vähän vaan pahoillaan siitä, että hän jäi kiinni. Mm, niin, semmoinen vaikitalma niin. mullekin jäänyt. Jos hän itseltään kysyttäisiin, niin hän varmaan vakuuttaisi, että hän on tosi pahoilla ja hän katsotaan. Mm -hmm. Mä luulen, että hän hävettää tosi paljon ja pitääkin yeah. tietysti hävettää tällaisen jälkeen, mutta nyt hän oli siis eilen, eli torstaina, niin tota, että hän poistaa kaikki hänen Challenge. sosiaalisen yeah. median tilit. Mm. Tili ja jättänyt niin tän niinku ni senoton viimeisen viestin mutta mä en usko että hän pystyy olemaan hiljaa sununta hiosti et kyllä se varmaan jotain vielä tulee ja sitten hän oli pyytää niin kuin silloin hän siis aiko niinku poistaa noita tilit että tämä niivoa aika että mä usko että kyllä hän se on tehnyt niinku tällaisen ilmatuksen, että voi että hän häs niin tai sitten mennessä soitella tällä viikolla okei okei okei että kyllä mä usko että jotain tulee ja hän hän oli siis niinku esimerkiksi puolustanut yhtä että tätä juttua ei pitäisi kaata hänen ystäviensä iskat hän on niinku mutta toisaalta sitten taas, niin. Niin kun mm. kaikkihan mm. he on siinä ollut, niin vähän niin kuin aina. Mielestäni tosi ikävä, että juttu levistolle ja ylipäätään koko juttu on siis aivan käsittämätön. Mä en voi mm. ymmärtää, että mit, mitä tapahtui kuin niin mm. missä vaiheessa siitä tuli ok, että se kaksi vuotta kuvaat sun seksikumppaneita salaa. Ja, ja. ja sitten vaan tässä on nyt silloin, siis tullut tämmöisiä, että hän on siis suoraan suora hän on keksinyt tällaisia mielikuvitusystäviä. On. Jo Joo, Se on ihan vale. Hän on, hän, hän, hän on syyttänyt, että, että, että, että, että, että tavallaan perustelut että, että Hänen ystävänsä on neuvonut häntä tekemään jo. näin, koska hän on joxxunen hahmo. Ja sitten käy ilmi, että hän on keksinyt nämä ja ei henkilöt. Ole, niin, on ystävä, eikä on hän on e. itse esittänyt niin kumpaa se esimerkiksi sähköpostissa. Siis niin tästä tulee niin semmoinen suunnitelmallisuus ja jotenkin ihan käsittämätön. ihan aikaa, kun tämä oli tullut? ilmi tai että häntä oli syytetty tai jotain, niin se oli itse tehnyt se youtube video missä se puhuu että oi mä en ikin tekisi mitään niin... Ihan järkyttävää, se... että toinen voi valehdella tollaista. Olisi vaan ollut hiljaa, kun mm -hmm. musta siinä vaiheessa sitä, se ei ollut vielä julkisuudesta. Ei joutui. Joutui mm -hmm. Kyllä, siis kyllä. ehkä sekin, just niin luin näitä uhrien torinoita jonkun verran, ja sit siellä oli just tällaisia esimerkiksi, että Yksi näistä uhreista oli 18-vuotias lukioa. Lukio kun se oli se joka, unicef koncerti jonka tämä oli pokannut jostain lukio keikalta. Joo. Ja siis, tämä tyttö ei ilmeisesti ole pystynyt esimerkiksi tämän takia niin kuin vastaattamaan Opiskelupaikkaan, eli elämä on mennyt aika sekaisin, koska totta kai varmaan tulee sellainen kaikki, jotka joutuvat niin seksuaalisen väkivallan mm -hmm. kohteeksi, niin, mm -hmm. niin tietysti My myöskin, Kälsivät siitä suuresti. Tässä, tässä tapauksessa myöskin tavallaan on koko ajan se pelko, että jos jotain vuotaa julkisuuteen. Niin, niin, Nyttehän ilmeisesti tota, tämä, kun kärejäoikeus julkisti tämän lausunnon, niin tämä, tämä pidettiin salaisena ja kaikkien nimet oli tarkoitus salata, mutta sieltä vahingossa vuosi neljän uhrin nimet, mm -hmm. joita sitten jälkikäteen lähdettiin medialle pyyntöön, että älkää, älkää Pliis käyttäkö se, näitä, niin, niin, että et, tuota, et, tässä on uudet, uudet pistonsa vaikka sensuroitu. Osa on niistä niinku itse kanssa niinku jollakin Seiskaa ja tämmöisiä, tota, mutta eihän ollut sit niitä, joidenkaan nimet oli vuotaneet. ilmeisesti, että se oli vaan okay. vaan just naa, joo, jo, on joku on, joku, -ju -ju -ju. joku mikä se ja joku viidakon tähtöinen. Ja, ja <laughs> joku, joku muu, täällä, joku Iina, joku Jokinen, joka joku Instagram-pähti, jotain niin tällaisia. Tehtäisi, ne oli niinku itse tullut niin, sillä, että jos heidän nimet vuosi, niin ne oli kyllä jo vuotaneet mutta tai ne oli itse tullut tästä julkia ja halunnut seiska-lehden kanssa puida asiaa. Tämä on tosiaan mielenkiintoista, mutta siis pitää muistaa, että siinä joukossa on monen tyyppisiä varmasti on niitä, jotka ei todella olisi. Kyllä, joo, joo, joo. Ensin 18 ei usko, että ollenkaan oli suunnitelmista. vaikea, että jos Todella inhottavalla tavalla tätä juttua on käsitelty myös se erikoista, että miten ihmiset on hyökännyt sekä Axelin kohtaan, en mä tiedä, onko hänkään ihan kaikkea ja sitä kuraa, mitä on niistä kasvatannut, on ja sen tyyppisiä esimerkiksi tappuhkauksia ja muuta. Siis, mm -hmm. tämä, joo, tämä vihapuhe mm -hmm. on tullut semmoiseksi, että et, et, et, et, et, et, et se lähtee ihan käsistä ihmisillä, että just tämmöiset uhkaillaan. Ja myöskin uhreja uskaillaan. on niin mm hirveästi, -hmm. että nämä, nä, jotka sympaa Axelin, on, niin on hyökännyt näitä uhreja kohtaan. Mm -hmm. Että siinä on niin kuin jotenkin, kukaan ei ole nyt oikein voittanut tässä vaiheessa no, yhtään no. mitään. Ja, ja, ja, et, ja. Mä, mun oma veikkaus on, että Axel ei kyllä Suomessa nyt enää kovin paljon pyöri. Se, se lähtikin viime äh, kesäksi Lontooseen ja sillähän mm. oli melkein se matkustuskieltokin, oltiin laittamassa, mutta on, onneksi kyllä. Kun... Tai sillä tavalla, ei musta mikään matkustuskielto varsinkaan, kun toinen ei mitenkään lähtenyt pakoon, niin. Tässäkin on jännä, että siis hän, hänen varallisuutaan, on, kun tässä on tosiaan 150 000 euroa mm. sakkoja maksettavana, mm. Niin, tässä on sellainen, että häneltä on 100 000 euroa niin kuin varallisuutta, niin sanotusti jäädytetty, että mikä mm. on tavallaan varattu näihin kuluihin, mm. mutta se loppu, loppu on tavallaan sellaista auki, että, että, että tavallaan näiden uhrien pitäviä erikseen, niillä on tyyliin vain kahden kuukauden aika, milloin ne voi mm. hakea niitä korvauksia. Et jo, muuten okay. se raukeaa se, se niin kuin korvausvelvollisuus. Mielestäni sekin on jotenkin mm. jännittävää, että siihen pitää niin kuin sit vielä erikseen, niin kuin hyökätä kiinni niihin, siihen, niin, niin kuin, niin. että jos haluaa saada sen kokonaiskormauksen, se, se ei tule mitenkään, että sinulla edelleen sisä, niin kuin, tavallaan taistella sen puolesta. No Aha. aikamoista, joo. Mut, tuota, eikö eiköhän me... heidät varmasti toivottavasti myöskin sitten pidetä huolta heistä, että, että on myöskin joo, tämmöinen yks, yksit, yhtenäinen ryhmä, että heitä on useampia. ettei niin, ole yksin. joo, ja mä kuulin kans jotain, että, että ne on jonkun tytöt jonkun tukiryhmän niin kuin perustanut, että on yhteydessä toisiinsa ja tälleen, että okay. se on varmaan tosi hyvä. Joo. Tai <laughs> en no, osaa kommentoida, mutta sillä tavalla, niin. että ainakin vertaistukea tämän Joo. keskellä. Joo. No. Sellaista. Mutta hyvä, että tämä juttu on nyt saatu päätöksiä. Mä en osaa sanoa tähän mitään, kun niin paljon harmittaa koko paska, mutta... Mm, mm. Niin. Niinpä, tosi tyhmä juttu. Mut oh. mulla oli ennen hyvä kuva siitä akselista. Niin kuin oikein Varmasti kaikilla. Niin, tämä ihan jotenkin järkyttävää, mutta... No, siitä niin. Mutta hei, laitetaan musiikkiin. Ja... Mä en tiedä, voiko tähän edes sanoa, että ha hakemalla hain tän biisin. En ajatellut, kun hain, mutta siis katsoin no. tästä tällä viikolla äh, Maria Veitola, sulta, tai no, Yörylläs-sarjaa. se on sitä saat, mitä tilaa. sarjaa ja siis se oli aivan ihan siis siinä oltiin siis Ville Kallen luona, ja siis vitsi, tää sy tyyppiä. Siis, mutta biisi on siis JVGn, sitä saat, mitä tilaa. Kuulis droppaa ja toinen duunissa stoppa, matkalla seuraava. Mä tarjo, heitä uusiksi noppa, ei vielä tiputtukua ei ole näkyvissä reunakaan. Aina jotain varottavaa, kielellään sanottavaa, mielensä mielellään paho ei tarte aina oletta, kai sekin jotain opettaa kun joku vähän bolettaa sitä saa mitä tilaa. Kun se lättyi on novel, novelsaakse vielä, sut tulos lähtemään. Sitä saa mitä tilaa. Kaikki täällä seuraavaa omaa pohja tai tähteä. En mä voi luvata, että toisit sitä kokemassa. Jos ei sitä kuvata, onko sitä enää olemassa. Ei pila raskan työ raatajien. Vaikka kaikki meni, on tälviä vielä saatavilla. tai saatavia. Sä tiedän et sua Nykyään mä tykkään joo. Ainoa on mun tosi kiva nimi ja mä oon iloinen siitä. Se... Mutta mulla on vähän semmonen hankala historia sen kanssa. Mm. No mulla <laughs> mä tykkään mun toisista nimistä. Olisin meikin kertonut teille, mitkä mun. Mulla on siis mulla on kolme nähnyt. etunimeä. Joo, mulla on kolme etunimeä. No. <laughs> Eli mä oon Anniina Kertotellervo-närhi. Miksi Kertotellervo ei oo mikä mikään mun favorite, mutta onneksi se on se. Se on niin se. Mm. Siis maksanut siis jotain? mun ja jotain, niin mm -hmm. no sit se näkyy siinä. Joo! Ja sitten se miten sympaattinen nimi. Se oo sympaattinen, sotu sinulla. Mun siis mun täti kertoi, että tota, kerran kertoi mulle, että kaikki nauroi siellä. Sitten mä olin joku, <lipi> ehkä 15-vuotias. ja siis <lipi> silloin, kun sut ristittiin. Joo, kyllä. Niin sit mä menin kotiin sit mä olin sillä vanhemmille, että hei, tota, Päivi-täti kertoi, että kaikki nauroi mun siis Sit ne vaan vähän kattelee, ja isi oli sillain, no ei kaikki. Arttu, limon isoveli, joka oli silloin kaksi vuotta, Enorno. Se pappi, Mut. No, <tos> Lino. Oi joo. No joo, mutta tänään puhutaan vähän nimistä. Ja mä selvittelin, että minkälainen nimi lainsäädäntö Suomessa on. Ja sitten ainoa kertaa on vähän niinku, ehkä mielenkiintoisempi asia mm -hmm. tästä aiheesta. Mutta tosiaan, siis Suomessa on säädetty ensimmäinen sukunimilaki vuonna 1920. Mm -hmm. Eli siis siitäkin tulee jo pian siis se 100 vuotta. Mm -hmm. Mutta sitten ö, ensimmäinen, niinku, mun mielestä semmoinen niin, etunimilaki tuli varmaan sitten 1946, mulla on vähän epäselvät nää mun tota, ä, muistinpalot Mut mm. sitten tehtiin vuosina 1985, 1991 ja 2009 on tehty niinku uudistukset Ja sitten nykyään, just silloin, muistakseni 1991 tuli voimaan nimilaki, joka siis käsittää sekä sukuen etunimet Ja se on nyt sitten viimeisin Toi vuodelta 2009, olipas nyt taas epäselvästi selitetty. Mutta mitä tällä nimilailla nyt sitten haetaan takaa, niin sen idea on se, että se suojaa käytössä olevia sukunimiä, eli niin kontrolloitamaan sitä, kuka saa ottaa esimerkiksi tosi harvinaisia sukunimiä. Sitten se eriyttää sukuja ja etunimiä, eli ettei olisi niin paljon etuja ja sukunimiä, jotka on sekä etu- että sukunimiä. Mm. Ja tota, sitten myös tietysti naisten ja miesten nimiä yritetään pitää erillään. Mutta meillä on kyllä tällaisia nimiä, jotka on käytössä molemmilla. Minun tuli mieleen Kaino, Vieno ja Tuisku. Entä Auli tai Auu? Ah, en en ole varma. Mm. Siis mm. Kauttalinjan on esimerkiksi mun mielestä nimetty naisia mikaksi. Tai et, koska mm. tähän voi hakea poikkeuslupaa. Mm. Jos haluaa nimetä sen poikkeavalla tavalla, mm. niin tota, se on mahdollista. Ja sitten tässä nimilaissa on säädetty, että aviopuolisoilla on nimet, jotka on tavallaan tasa-arvoisessa asemassa, eli mies voi ottaa naisen sukunimen, tai nainen voi ottaa miehen sukunimen, tai sitten voidaan tehdä yhdistelmänimi. yhdistelmän nimi. Ja sit lisäksi on päätetty, että sisaruksille pitää aina antaa sama sukunimi, ja samoin myöskin puoli sisaruksille. Ei vaan, että puolisisaruksille ei saa antaa esimerkiksi samaa etunimeä, tai sisaruksille mm. ei saa nimetä samalla etunimellä. Ja jokaisella pitää tietysti olla myöskin etuja ja sukunimi, jotka Suomessa rekisteröidään väestörekisterikeskukseen tai tohon väestötietojärjestelmään. No etunimistä sen verran, että Suomessa saat antaa kolme etunimeä korkeintaan, ja niistä pitää sitten ilmoittaa väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi on syntynyt. Ja sitten näitä väyliä on maistraatti tai seurakunta. Mun on muuten tähän väliin semmonen huomat, että mun on hyvin erikoista, että Suomessa aina pantataan sitä lapsen nimeä, että mm. sitä ei var, varmasti kenellekään paljasta, mm. vaikka se olisi, kaikki vanhemmat eivät välttämättä päätä sitä silloin, kun lapsi on syntynyt, vaan sitä salailaista päätetään ja sitten niin kuin kerrotaan vasta sitten niin kuin, niin ristiäisten tai nimiäisten no niin yhteydessä, Mutta <laughs> sitten taas <tosi> <laughs> mu muissa maissa se on ihan normaali, että <laughs> kerrotaan heti jo laitoksella tai, jo. tai, tai niin kuin, se ei, ei ole mitään erikoista. <laughs> Enkäs mun pikkuvelihan syntyi siellä, niin siellä oli pakko antaa se nimi niin heti, heti syntyessä, ja koska jo. se niin kuin heti laitettiin jonnekin systeemeihin tai muuta, niin, niin se on okay. niin kerrottava saman tien. Et se piti vähän niinku päättää ennen kuin lapsi edes Kyllähän syntynyt. Suomessakin on niinku tavallaan mm. synnytyslaitoksella pitää antaa joku mm. nimi, että esimerkiksi jos jotain käy, niin tavallaan mm. on, mutta se olisi mm. mm. ehkä ja. enemmänkin sellainen äh, niin harjoitusnimi. Ei annettu Joo, joo. pitää Jos etunimen niinku, muoto tai kirjoitus asu poikkeaa jollain tapaa tästä suomalaisesta nimikäytännöstä, niin siihen pitää hakea poikkeuslupaa, eli mm. tarvitaan jonkin sortin perustelu. Kyllä... Se on varmaan niin Ruotsia suomenkieliset niimet tai niin. siis onhan meillä on paljon nimiä, joita varmasti saa antaa ilman mitään erikoislupaa nykyään vaikka ne on niin. vähän erikoisempiakin. Niin. Totta, tosi paljon kansainväliset Joo. nimet on on tota niin. Joo. Ja tän poikkeusluvan hyvin usein saa, hmm. että ilmeisesti niinku tyyli aku sellainen mitä sä et voi Joo, antaa jo, sun jo, jo. joku ihan ni niin naurettava ja. tai jos se on jollain tapaa loukkaava, vaikka niinku unelmat hirvolehmet tai joku niin säit voi sun. Et lasta ei saa niinku se ei sattuvalla on peruste esimerkiksi kiusaamiselle selkeästi. Mutta mut sitten poikkeuksena tähän Suomen nimilokin on kuitenkin Esimerkiksi uskonnolliset tavat tai yhteys johonkin viralliseen valtioon, että silloin jos sulla on kansalaisuutta mm. tai sinne suuntaan, niin... ja sitten myöskin ihan pätevällä syyllä, mm. mikä lienee sitten eikonkaan, niin saa antaa poikkeavan etunimen. Ö, ja sitten on sen verran, voisi kertoa ehkä, että lapselle on se vanhempien yhteinen sukunimi, jos heillä on sellainen, tai toisen vanhemman nimi. Ja sitten se on automaattisesti äidin nimi, jos isyttä ei ole tunnustettu. Mm. Jos isyys on tunnustettu, niin se menee silloin isän nimiin. Mm. Ja itse asiassa mulla on tällainen. Että mulla on mun äidin mm. nimi, kun mun vanhemmat ei ole naimisissa, niin tota, aika usein sitä hämmästellään, että miksi mm. sulla on sun äidin nimi, mutta mm. sit, sit mulle se on vaan aina ollut silleen, että niin. no, se nyt vaan on. Ja mun vanhemmatkin ollaan, niin on ollut että no, se nyt vaan meni näin, yeah. mm -hmm. koska ei ollut tunnustettu isyyttä ilmeisesti ennen kuin mm -hmm. sitten yeah. annettu nimi, niin tota yeah. näin jos nimen haluaa muuttaa, niin se on ihan mahdollista, eli yhden kerran voi etunimeään muuttaa vain sille, et ilmoittaa, Joo, että ilmoittaa vaihtaa. Mutta sitten jos haluaa useamman kerran vaihtaa, niin sit voi vaan hakea niin taas. Yeah, okay, okay. Pitää perustella, että miksi nyt taas haluaa yeah. vaihtaa. <laughs> ja tässä on kaikkea, että voi esimerkiksi lisätä tai luopua jostain nimestä, mm. voi muuttaa nimiä järjestystä jos sä vaikka haluaisit ollakin Tellervo, mm. niin sit sä voisit muuttaa no, mä, voin, mä just innostuin tosta, et voi luopua <laughs> <laughs> <laughs> Jos haluaa vielä sit sen jälkeen, niin pitää tehdä kirjallisuus, kirjallinen hokemus. Yli 12-vuotiaan nimeä ei saa muuttaa ilman, että siihen on hänen oma suostumus. Mm. Ja tää koskee myöskin sukunimia. Ja sitten 15 vuotias voi muuttaa itse nimensä. Mm. Ja sukunimen muutos tapahtuu, vaan ilmoituksella tai sitten hakemuksella. Että tästä mä en nyt löytänyt, että missä tapauksessa se hakemus pitää tehdä, mutta varmaan esimerkiksi jos menee naimisiin, niin voi aika helposti muuttaa mm. nimeään sitten. Mm -hmm. ja tota, Suomessa toimii tällainen nimilautakunta, joka kuuluu oikeusministeriön alle, ja tämän lautakunnan tehtävä on valvoa etu- ja sukunimien muuttamiskäytäntöjä, eli että pystytään tässä laissa, ja sitten toisaalta he antaa, tai tämä lautakunta antaa myöskin lausuntoja sitten esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeudelle tai lääninhallituksille. hallitukselle. Ja muille viranomaisille naiset nimikäytännöistä. Ja sitten tietysti myöskin antaa tällaisia lainsäädäntöuudistusehdotuksia. Että jos he kokee, että joku laki tai taita, niin tähän nimillakin tarvitaan uudistusta, niin sitten tää valtakunta tiedottaa siitä oikeusministeriötä mutta tämä on aikaisemmin, että aika poikkeuksellista, että Suomessa on tällainen nimilaki laki, sitä säädellään, ilmeisesti muualla maailmassa se on aika tavatonta. ainakin toi kirjoitusmuoto. Täällä virassa on sellainen niin kuin Karolin ja yleensä se kirjoitetaan K A R O L I A L I N A. Eli Karolin. Ilmaista ei. loppua. Ilmaista loppua. Töissä esimerkiksi törmätty tosi moni eri kiirtosmoottoriihin. nyt on esim niinku Carolin, niinku Y:llä, sitten on Carolin siellä, sitten on Carolin, sitten on niin kuin, sitten on ollut tää oli meidän ihan leppari oli niinku Caroline, <laughs> Se menee Joo, se menee tosi vaikeaksi. Sä oot kuitenkin samoin varhain Karolin, mutta sä kirjoitetaan Caroline. Mutta itse asiassa kyllä, kun Suomessakin saat antaa sen nimen tuolleen. Se, meillä on paljon nimiä, jotka... Ja niitä on väännältyjä kaikkein. Mm. Se ei ole mitenkään mahdotonta, mutta se pitää vaan perustella, että miksi se voidaan kirjoittaa joo, näin. Joo, joo. No siis mulla on, mä voin kertoa tähän esimerkin no. siitä, että, siis, että siis mun nimi Aino... Siis, Nykyään mä tykkään siitä, mutta tosiaan silloin joskus ähm, vielä ala niin se oli aina, aina esimerkiksi just tähän täällä, tällä viikolla, kun vietettiin Kalevalan päivää, yeah. niin aina Kalevalan päivänä mä sain kuulla siitä Aino yeah. ja, ja niinku, yeah. siitä väännettiin vitsiä. Se ei ollut niinku, kiusaamista, mutta mä olin ehkä itse vähän kiusaantunut yeah. jotenkin siitä. Mä en, ei, mä en jotenkin, niin ei Ei silloin kauheasti naurattanut, en, en, en niin kauheasti välittänyt tästä Aino, Aino nimestä. Joten silloin mä luin ala semmoisen heppakirjan, missä päähenkilön nimi oli, oli Charlotte. <tos> ja, <tos> ja mä päätin silloin, että mä vaihdan sitten isona mun nimeni. Heti kun mä saan, niin mä vaihdan mun nimeni, musta tulee Charlotte. <tos> Mutta ei musta ikinä tullut. Ö, myö myöskin nykyään mä, mä, mä oon todennut, että siis Charlotte... Niin tämähän kuuluu nykyään tämmöiseksi tämmöiseen lähiönimeksi, niin sanotusti. Mm. Eli on tämmöinen uusi nimi, nimilajike kuin lähiönimet, joita etenkin tuolla vauva.fi-keskustelupalstalla analysoidaan. Ja ehkä vähän hauhutaan myöskin. Myöskin ehkä vähän. Et siellä vähän ihmetellään, miksi halutaan olla tämmöisiä prinsessanimiä, kuten Adessa, ja Janessa. Sitten on nämä C-nimet, kuten Jessica, Miko, Niko, niin kuin mm. ja, ja niin kuin näitä. Ja sitten on tämmöisiä Selkeästi siis se oikeesti se kansainvälinen trendi, että kun on näitä Max, Felix, Jax näitä mm. Mutta tota, se, se on hyvin tientä, mutta musta olisi siis Charlotte Jos olisi <tuh> olet... halunnut saanut oman, yeah. oman tahtoni läpi Niin, siis mä katsoin tätä, ö, yksi aamu, -aamu se oli tällainen haastateltava. Mm. Siis mä en muista, hän oli vissi joku nimitutkija yeah. Ja hän vaan kertoi se, että nehän menee niin just sukupolvittain mm. että kun Esimerkiksi meidän vanhemmat on elänyt sitä aikaa kuin vaikka Minna ja Pekka. Mm -hmm. Nyt oli mun omia vanhempia. Mm -hmm. tosi... Mä... Nitä on tosi paljon. Niin on haluttu antaa jotain muuta, niin ja sitten on menty ehkä niinku sinne omien isovanhempien. Koska kaikki Aivan, mun tutut, jolla on jotain lapsia, niin niitten nimet on sellaisia Vienoo ja niin mitä noit joo. nyt on. Joo, nyt on, on nää niinku perinteiset joo. nimet, just, ne, ne kuitenkin sellaisessa... niinku jo jo. tai tämmöisiä. Joo, että esimerkiksi Ainoa on tällä ja. hetkellä suositun okay. lasten nimi ollut jaa, viimeiset, jaa. on toppitos, se on ollut viimeiset jaa, viisi vuotta jaa. ainakin. Niin, niin, niin se on sitten taas ollut viimeksi jaa. suosittu... Niin kuin, siis Todella suosittu 1900 luvun Jaa. alussa. Eli sitten on sata vuotta, Jaa. kun se on niinku Jaa. kiertänyt Jaa. sen. Ringin. Jaa. Jaa. Tota, muita tällä hetkellä myöskin suomalaiset tykkää on näitä just sukupuolineutraaleja nimejä, Ne on niin nousussa tämmöiset mm. luontonimet, Kaarna, Kaisla, Kanerva. Mitä tämmösi... kaisla antaa pojan nimeksi? Sitä mä en. Mä luulen, että se Sä menee. Naava, karpalo, kaikkia tämmöinen no, no, on. No ehkä niistä tulee vähän tämmöiset... Niin kun... Kevotkauksen jyäsi naava. Mutta miettikää koukko. siis, no, mun karo. ehkä oudoin nimi, minkä mä tänään löysin, kun mä näitä kattelin. <laughs> niin, niin siis, Suomessa on todistettavasti sekä tyttöjä että poikia yhteensä alle 20 kappaletta. Niin, henkilöitä, joiden nimi on Sipuliina. Ei, mä en ole <lacht> äh. Mä tiesin, että tää on myös Ambrio, se on tällainen. on Sipuliina. Se on Nyt mä oon ymmärtänyt kaikille, sipulina. että mä tätä tai oot niinku miettimät nimeä. <lacht> se ette varmaan ole hirveän monta. Mut siis niinku oikeasti miettikää, että. Kun niin kuin sipuliina, niin ei ole hyvä. Tämä toinen nimi tarina itse itsestä, niin voin taas puhua. Mun äidillä oli tällainen haave, että se oli jo pitkään miettinyt, että jos, se, jos hänikin saisi tyttären, hän antaa tyttären nimeksi Sini. Ja sitten kun mä synnyin, niin ajattelin, että no niin, nyt vihdoin se Sini syntyy. Mutta mun sukunimihan Närhi, eli musta olisi tullut nerhi. Tuota, sit... Onko sellainen olemassa? Sitten... mitä semmonen lintu? On, joo, ja on. On, on, on. Se on, no, no. Mä esimerkiksi Kanadassa yksi kaikista parhaimpia näitä on Blue Jays, joka esitti nimenomaan okay. sininärjät. <laughs> mutta tota, sitten Whisker pisti vähän jalan väliin ja oli sillä, että ei mitään sininärhiä tänne. <laughs> niin, tota, <et> musta on, <laughs> kyllä, on aika ihanaa. Siis no siis vaikka sanoin, että naava on vähän hassu nimi, se on hassu nimi. <hys> <hys> <hys> <hys> mutta sanotaan, noi, niin, ku, luontonimet. Mm. Ne, ne on kauniita. Ja on kauniita. Ja ne on tosi suomalaiseen korvaan. Ne on tosi kauniita. Täytyy sanoa, että vaikka vähän se on sipuliinaa. Eihän sille lämpenä. En makka lämpenä sille, mutta on se aika sointuvan nimi. Aika kaunis siis sille, jos, jos sä sanot sen jo, vaikka ulkomailla. että mun nimi on si si si no, Kyllä se varmaan si kuulostaa ihan si mutta suomalaiselta <laughs> ja aika mölmä. Joo, joo, joo. Joo, tota, sit mullahan, siis mä sit mun mä itse halunnut vaihtaa nimeni Charlotix, mutta mm. tota mun mun on myöskin, mun itseäs äiti on pyytänyt mua, että mä vaihtaisin mun toisen nimeni, koska tota Onko sun vanhempi alkanut kaduttaa? No tavallaan hän, hän, sanoi, hän sanoi siitä, että Ai niin, me ei muistettu sitä silloin tätä nimeä, kun sun nime on mietitty. Mun itse asiassa löytyy mun vauvakirjan välissä on kaksi tota, rypistynyttä ruutupaperin palasta, ja. kun mun vanhemmat on miettinyt, että mitä nimiä ja. mulle voisi antaa. Ja ainoa on ainut, mikä löytyy kummastakin paperista. Ja. Niin siellä on muuten ihan hirveitä, hirveitä ehdotuksia. Ja. Mutta, ta, ei siis... musta piti tulla Jaana tai Tiina, jos musta ei poikavauva, mm. niin musta piti tulla mauri Antero. <laughs> Mä voinut olla Martta. Tavallaan ei osaa kuitella mitään muuta omaksi ei, nimeksi, joo, ei, sen, joo. Mitään. Mut mut siitä, Mun ukki olisi halunnut, että mun kaksi olisi tullut Aleksandra, koska hänen niin iso-eitinsa oli Aleksandra, mm -hmm. Anni Anniina Aleksandra olisi ollut niin cool. Mut tosiaan nämä nimet on yllättävän tärkeitä. Se on mm -hmm. meille, meille sellainen, mihin me perustetaan sitä meidän omaa minuutta. Mm -hmm. se, tavallaan me, me, tota, niin kun, siitä tulee tosi henkilökohtainen juttu. Mm -hmm. ähm, Tällä viikolla julkaistu, tata, Otsikoissa oli tuota, olisi vähän uusia uutisia myöskin, että miten nimet itse asiassa vaikuttaa jopa mm. meidän ulkonäköön. Okay. Äh, mutta tätä kun mä selvittelin, mä ensin käyn läpi muutaman muun, mihin kaikkeen nimet voi vaikuttaa. Et, et todella, kun mietitte niitä lasten nimiä, niin miettikää huolella. <laughs> Koska esimerkiksi äh, nimet vaikuttaa siihen, että ihmiset suosii henkilöitä ja asioita, joilla on helposti lausuttavia nimiä. Mm. esimerkiksi... Lyhyet, yksitavoiset äh, henkilöt päätyy useammin toimitusjohtava, toimitusjohtajan tehtäviin. No, koska se, mulla on helppo elämä? Myös jos on tämmöinen yleinen nimi, niin heidät yleensä palkataan mm -hmm. helpommin, kuin jos on tosi hankala Ei, ja monimutkan Jos nimi. alkaa miettiä, niin esimerkiksi tosi monesti, vaikka no, Ruotsissa on tällainen ongelma, kun siellä on paljon vaikka... Niin kuin, jostain arabimaista ja afrikan maista taustaisia ihmisiä. Heillä on niin kuin sellaiset nimet, niin sitten ne niin säälittävästi tai sillä tavalla, että niin kuin ihan siis ilman mitään perusteet karsiutuvia ihmisen nimen tarkemas. ne on näitä ennakkoluuloja, Joo. mitä on. Just, just mut, se ennakko mut, mu tähän liittyen, niin itse sitä haastelua, minkä mä katsoin, niin siinä sanottiin, että tämä tutkija kertoi, että itse asiassa Suomeen muuttavat venäläiset, niin he auttavat esimerkiksi vaihtaa Mä mm. ymmärrän, mm. Koska kyllä. Sitten halutaan kuitenkin integroida siihen yhteiskuntaan, mihin tullaan. Joo. Joo. Niin kuin aina sanoi, niin nimi on kuitenkin henkilökohta, niin mm. minusta on aika isokin uhraus. Kyllä, kyllä. Mutta <tee> äh, mut myöskin tämän on tehty tämmöinen tutkimus jossain vaiheessa, et, että jos sukunimi on loppu loppupäässä, niin nämä henkilöt on käytössä impulsiivisempia. Kun siellä aakkosten alkupäässä olevat. Onko peruste? no, Tätä perustellaan sillä, että, tavallaan, että aina aloitetaan, varsinkin kouluaikoina, niin mm. aina käydään aakkosjärjestyksessä läpi. Mm. Niin tavallaan nämä henkilöt, jotka aina joudutu odottelemaan sitä omaa vuoroa, niin ne he on, ö, nopeammin tarttuu tilaisuuteen. Okei, okay. se ole... on vähän kärsimättä. tavallaan että siihen täytyy sitten niin kuin lähteä. Niin tavallaan sitten se heijastuu myös rahan käyttöön. Okei, okay, okay. Ehkä pitäisi siis opettajilta vinkistä vaari, ja niin välillä käännää. Niin, ja... Juuri ja... näin. Ja. Ää, myöskin on kuulemma, havaittu tämmöinen siitä, että ihmiset suosivat ää, niin esimerkiksi työpaikkoja etsiessään niin sellaisia firmoja, jotka sopii heidän omiin nimikirjaimiin. Mm -hmm. eli tavallaan jotenkin se voidaan, siitä mä en tiedä kuinka monta ihmistä mitä firmoja he on käynyt läpi, mm -hmm. mutta tämmöinen on, Kaik, kaikkea sitä mm -hmm. tutkitaan. Mm -hmm. Mutta nyt siihen uuteen tutkimustulokseen, mikä itse asiassa on tehty Israelissa. Eli siellä on tehty tutkittu nimiä ää, ja kuvia ja tehty tämmöinen yhteenveto niiden välillä siinä, että nimi vaikuttaa meidän omiin valintoihin. Mm -hmm. Eli tavallaan meistä ihmisistä, meistä tulee oman nimen näköisiä mm -hmm. niin paljon, että ihmiset pystyy, tuntemattomat ihmiset pystyy mm -hmm. valitsemaan nimen ja yhdistämään nimen mm -hmm. ja kuvan yhteen. Ää, se on tavallaan tämmöinen itseä täyttävä. Ää, ennuste, eli meistä tulee sen näköisiä, kun muut olettaa meidän olevan. Mm. Tota, Tämä etenkin pätee siihen, että niinku nime, nimi on yhteydessä hiuksiin. Et jos peitetään kasvot ja sit laitetaan ne kuvat siihen, että et et tässä on tämmöiset nimivaihtoehdot, niin kuka näistä henkilöistä on ja näytetään mm -hmm. vain tukkaa, niin siihen menee niin kun Huomattavasti useammin se oikein, kun se, että ne vaan no, nämä yhdistelmät. Aika hanna, no, en tiedä. Olisi hauskaa joskus vaikka, että jos mä toisin jotain mun kavereiden kuvia, niin. ja sitten like, sanoisin, että hei, yhdistä älkää nimet ja naamat. Niin. niin se voisi olla aika kiva. Joo, mutta joo. oli tosi jännä semmoinen. Mm. Ja myöskin tähän vaikuttaa ilmeisesti se, että jos ihmisillä on nimi, Ää, minkä on saatu syntyessä, mutta sit käyttää kuitenkin aktiivisesti jotain mm. muuta, on vaikka joku tosi vakiintunut lempinimi. Joo, vaikka mun äiti se on mutta ei kukaan sanoo sitä saani. Joo. <tos> <tos> niin tavallaan ää, niin ihmiset, jos, jos olisi nyt, että, hän, että hänestä olisi kuva mm. ja siinä olisi nimet Ani ja Annaleena, mm. niin suurin osa ihmisistä laittaisi hänet Aniksi. Okay. Koska yeah. se kuulema heijastuu niin vahvasti siihen, okay. siihen niin oman nimen <tos> mihin se... Kuul identifioidut. Mm, mm, joo. No, mutta se onkin jännä. Mä enikin niin näe äitiä, vaikka Anna-Leenana. Mm, tai yeah. jos joku kutsuisi häntä Anna-Leenaksi, se olisi ihan niin kuin, huh? En <laughs> Joo. Ja enä sitä, mutta mulla nimi olen siis Miia Mari, mm. niin tota, mut käytän ehkä sit kuitenkin useammin Miia. Yeah. kun menee yeah. uuteen paikkaan, niin sitä on esittäytyy niinku koko kokonimellä, mutta sitten se Mari usein tippuu pois. Yeah. Hmm. Ja se myös vähän hämmentää sit, kun tapaa niin. uusia ihmisiä, jotka on silleen, että ai, kutsutaankin Miia eikä Miia Mariksi. Yeah. Mut siis musta käytetään kumpakin nimeä, mutta yeah. mä en oo ikinä ajatellut tota, koska taas Miia joita mä tunnen, niin mä näe meidän niinku välillä tavalla yhteneväisyyttä. Yeah. Mutta he näyttävät kyllä kaikki Miioilta. Niin siis, tai Ainu tai Annina joita niin, tunnen, niin, niin, niin. niin se on kuitenkin semmoisia. Joo, siis mutta se on jännä, miten niinku sit tietenkin meillä ihmisillä tulee niinku tämmöisiä ennakkoluuloja joihinkin nimiin. Tai sellasia, niin, niin. Mulla, mulla on niinku joihinkin nimiin esimerkiksi mä yhdistän, että he ovat aina, aina tosi hoikkia ja pitkiä vaikka. Ja. Vaikka mm. en mä oikeasti tunne, tunne sen nimisiä niin. Niin kuin pitkiä hoikia ihmisiä, mä vaan aina ajattelen, että joo, nämä, nämä kaikki tyypit <laughs> on sitten sellaisia. Mä en joo. tiedä, mistä se tulee, niin, mutta niin, kai se jostain. Niin, niin. mutta... Tai oikeesti on jotain sellaista, Kaikki sen ja sen nimestä on nörttejä. Kaikki sen ja sen nimiset. Vaikka, niinku, tiedät jotain jalkapalloa. Mutta mun mielestä tämmöisenä on tosi, olisi tosi jännä ö, osallistua tämmöiseen tutkimukseen mm. katsoa vertailla näitä kasvokuvia ja hiuksia. Mielestäni tämä hiuksia on jotenkin käsittämätön, koska nykyään hän hiuksille. Niin sä voit väriä tässä, voit leikata, sä voit tehdä mitä vaan. Ja varmaan just sen takia sillä ihmiset sitten. Niinku rakentaa. Mukaan, et nyt mulla on, on sitten ilmeisesti näköisiä. tosi ainomaiset hiukset. <laughs> <laughs> Mä en tiedä, että toi oli tukka juttu, on ollut niin kaveri. erilaisia hiuksia. Mm -hmm. hiuksia mm -hmm. Mutta ehkä, mut ehkä se, se taas heijastaa, että Mia on tämmöisiä kokeilun haluaisi. Niin, niin joo, en tiedä, mutta se on jotenkin tavallaan. Ja, että mitä tapahtui. Mutta kaikkea saa on tutkittu. Mä, Mä mun tämä oli jännä. Mä, siis Ylipäätään nimiin liittyvät asiat on mun mielestä mielenkiintoisin. Mä tykkään kaiken näköisistä paikan nimistä ja, ja, ja mu, mu, muista, niin kun... Se on jännää, just kun tavallaan Suomessa niin kuin jos mietitään, no vaikka kaikkien meidän nimi, Aino, Annina, Mia, mm. me ei niin tarkoita mitään. Niillä ei ole mitään sellais, niin kuin konkreettista merkitystä. Toisin kuin sit jossain kulttuureissa kaiken nimi on joku sellainen, että se tarkoittaa jotain, mm -hmm. niin kuin, että se meinaa vaikka jotain armoa, rauhaa, mm. No itse asiassa onhan joo. meilläkin suurin osa nimistä tulee raamatusta no, ja on, ja niillä on sitten tavallaan sieltä sitä kautta niitä sit totta okay, totta että totta. Et, siis joo, et mun joo. mielestä esimerkiksi Annina ja Mia on mun ainakin Mariasta. Joo. joo no niin just se. Mut sitten tavallaan niinku, se ei tarkoita mitään niinku meille niin me, meille jo. Niin mekin tunnettumatteesti ja siis mä tiedän jo että Annina tulee niinku Annasta. Mutta siis tota, en minä niinku sitä mun koko elämääni. Mm. Että sit ja sitten vaikka mm -hmm. mä olisin tietänyt, niin en mä tietäisi, mitä Anna tarkoittaa, mutta se on hepreaa ja tarkoittaa jo, jotain. Niin, edelleen ne tosi pitkälle. Meille periaatteessa nimet on vain nimiä, mm. eikä niillä ole mitään sen mm. niinku syvempää tarkoitusta. Toisin kuin joillakin, niinku, mulla on tosi usein jotkut ulkomaalaiset, mitä Annina niinku tarkoittaa. Ja sitten kun mä sanon, että se on vain niinku nimi, niin, niin se on tosi vaikea niille käsittää, miten niin vaan. Et se nimi. ei oo mikään mm -hmm. tai Joo, että se, niinku, et se on vaan niinku nimi, niin se on mm. ollut jännä. Just varsinkin musta mm. Etelä-Euroopassa on tosi paljon sellaisia pyhimyksiä tai niinku mm. tarkoittaa just jotain mm. niinku adjektiiviä. Siis mun mielestä mulla on jotain kaveri joiden nimi kanssa tarkoittaa. Ihan, niin sit se, niinku, sitä ei välttämättä ei aina paljasteta, varsinkaan joo. niillä niinku uusilla tutuilla. Se mm. tulee vasta myöhemmin ilmi mm. että mitä se nimi tarkoittaa. Joo, se on joo. joo. joo. Mm. mut jos esimerkiksi japanis on, niinku, että ne tarkoittaa aina jotain. Et joo. Lailla joo. On... joo Joo. joo. Enää. No mut hei. Jep, onks joku musiikki nimi? No mä ajattelin tälleen, Vitsi. <laughs> aasisilta ja aasisilta kappale uh, What's My Name esittäjinä Rihanna ja Drake. Oh na na, okay. you good with them soft lips yeah you know word of mouth the square root of 69 is a sum, right because i've been trying to work it out Ah, oh, good weed white wine uh i come alive in the nighttime. yeah okay away we go only thing we have on is the radio oh let it play say you gotta leave but i know you wanna stay you just waiting on the traffic jam to finish girl The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting high. Crack a window. Air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Everybody who knows how to work my body. Bandille, ja sen jälkeen sitten kerrottiin, että tässä oli tapahtunut virhe että se olikin moonlight. Ja nyt mä luin tänään semmoisen uutisen, että siis nämä palkintojen jakajat, mä en nyt muista heidän nimiään enää, mutta he olivat konkari pariskunta siellä lavalla, niin he saivat nyt niin paljon uhkauksia, että heille on pitänyt asettaa henkivartijat. Ei, kun se en... ollut nimenomaan tämän Pricewater, tämän, tämän firman, ketä tämä huolehtii näistä, niin nämä henkilöt toisivat Ei, niitä. vaan siis nämä, jotka kuulutti ne. Ja siis siis tämä... ei, fa, fa, siis tämä. Nämä lähes Kyllä. jos siis se oli tappouhkauksia. Voi olla toki, että PricewaterhouseCoopersilläkin, jotka vastasi näistä kuorista ja siellä se moka sattui, niin hekin saattaa saada siis nää, jotka vasta, vastannut. Se, mä luulen, että siinä on tavallaan tää turvana, että mä en usko, että heidän niin. työntekijöiden nimi on julkistettu missään, että jo, oli se ihminen, joka mokas. Mutta, tota, mutta täältä PVCltä oli sitten sanottu, että he on tosi pahoilla tästä mukasta ja että nyt pitää ymmärtää se, että nämä jotka jakoi näitä palkintoja, niin ei ole millään mm -hmm. tavalla... Niin kun vastuussa tästä sekoilusta mm. ja, tulta, niin kuin ja on, Jossain niinku tai Oiskoll nyt isä, oli kuitenkin sellainen että niinku sen henkilö mikä ikinä sen nimi olikaan mokasi ja mä olin heti sanoihan ei ihan se nyt se, se sillehän oh. mä en mm. kattonut oscareita moi kiinnostaa pätkääkään mitkään oskarit, mut silti mäkin kuulin jostain jotenkin uutisten joukosta joo, mä en en... väärä kirja kirjekuori tai siis että se oli ihan jotenkin Kellan muokasi, niinku ei. Mutta muuten vissi Oskra ei se nyt ihan mitään hirveän dramaattista mm. tai niinku Edes kiintoisella tapahtunut että Moonlight ja La La, -la mm. aika paljon palkintoja. Sinne pääsimme jo yhden... Mä en oo nähnyt taas... niistä, no, Mistä se kertoo? Mun mielestä kertoo siis tällaisesta tummaihoisesta homomiehestä. Se on aivan okay. hyvä, okay. mä tiedän tästä elokuvaa. Mäkin kävin katsomassa sen La, -la niin siitä puhuttiin, Joo. tykkäsin. Ja. Se oli ihana elokuva. Kyllä. Ja kyllä kaikki paljon mitä sai. Mm. on ansannut ehkä sen parhaan palkinnonkin, mutta varmaan muunlaita mm. on myös hyvä Pitää elokuva. Kyllä, mutta <laughs> öö, nyt siihen, mistä mun piti puhua. Eli siis kun öö, on näitä kaikkia palkintoja, niin itse asiassa ihan niinku viime vuosina mä oon alkanut vast huomata, että jaetaan myös suuri journalistipalkinto. Mm. Mutta tämä palkinto on jaettu jo vuodesta 2001 saakka Suomessa. Eli tämä ei ole mikään uusi juttu. Ja nyt tänä vuonna se julkaistaan, tai nämä palkintojen saajat julkaistaan 14. tätä kuuta. Ja sitä voi katsoa Maikkarilta, jos jos on hirveän kiinnostunut. Lähetys mm. alkaa kahdeksalta. Ja tämän kaalan idea on tukea ja edistää hyvää journalismia ja tämä niinku, pääpalkinto on käsittääks. En mä kyllä itse tiedä, mikä näistä on pääpalkinto. Tässä mm. on mun mielestä vaan neljä kategoria. Mm. Ja, ja, ja, Nämä kategoriat on vuoden juttu, vuoden journalistinen teko vuoden kirja ja vuoden journalisti. Mikä tämä vuoden kirja on? No, Mä en sitä sen hirveän niin enempää tarkastellut, mutta siinä on siis kolme ehdokasta, jotka voidaan voittaa. Ja mitä, katsoit sä yhtä, että mitä kirjoja Ei vittu En Oi, Nalo, kun mä jo, jo, tähän, jo, ei kun mä haluan puhua ja... tästä tietysti jo, jo, jo, joo. Jo. <laughs> mutta voidaan sitten puhua tästä, kun on julkista. Mä luulen, kule. että se liittyy varmaan jotenkin journalismiin tavallaan. Mm. E, e, ei, ei sinällään vaan kaunokirjallisuuden niin, parasta kirjaavaan. Niin, en usko, että tämä ei, kun mä kilpailen näiden muiden palkintojen kanssa. Kirjallisuus. Niin, kirjallisuus. Ei, kirjallisuus. Ei, ei ole mitään Finlandiaa verrattuna. Öö, tässä vuoden juttukategoriassa oli mun mielestä kaikki jutut vähän tällaisia, että on paljastettu jotain isoa. Eli siis Jari Aarnio-uutisointi. Mm. Tässä ehdokkaana on Hesarista Susanna Rainbot ja Minna Passi. Ja he on paljastanut siis Helsingin huumepoliisin ongelmat, mm. jotka sitten tähän Jari kiinni jäämiseen ja tuomioon. Toinen, mikä on ehdolla on tällainen Turun Sanomien Repekka Härkäsen tekemä paljastus Kupittaan ja Turun kaupungin psykiatristen osastojen väärinkäytöksistä. Tämän jutun nimi oli Rajua kaltoa ja kohtelua Kupittaalla. Siellä paljastu tosiaan vanhusten ja mielenterveyskotelainen. Turku mainittu. aika negatiivisessa, mutta hän on pääsi kuitenkin ehdolle tästä. Ja Turun Sanomista siis joo. Mm. Öö, Ja sitten epäily Suomen Tukhalman suurlähettilään ahdistelutapauksista pääsi tähän myös kategori -yteen yhdeks palkintoehdokkaaksi. Ja se oli Tommi Parkkosen juttu iltalehdessä. Hän paljasti siis Jarmo Viinasen seksuaaliset häiriötapaukset. Eli se on taas sekoitus sitten, niin se oli jäänyt. Ja musta oli mielenkiintoista, kun nyt esitet, esiteltiin tällä viikolla ää, huomenta Suomessa, niin sitten kerrottiin niinku näiden juttujen taustoista. Niin kaikissa näissä tuissa oli just tämmöinen, että, että oli sitten ainakin mun mielestä just tässä Turun sanomien ja Iltalehden jutuissa, niin he olivat saaneet juttu vinkin. Eli mm. joku tämmöinen lähde on kertonut, että heitä tällaista tapahtuu ja sitten sitä on lähdetty mm. tutkimaan ja paljastanut kaikenlaista. Mm. Kaikenlaista juttuja ja sama tuossa tota, itse asiassa Jari tuossa, siinähän tämä yksi prostitoitus sitten tuli mm. kertomaan näistä jutuista. Yeah. No, mutta sitten tämä mun mielestä mielenkiintoisempi kategoria, eli vuoden journalistinen teko. Ja siinä on esimerkiksi nyt sitten ehdokas, siinä on kolme ehdokasta. Yksi niistä on Iltasanomien Aleppo-viikko, eli IS nosti yhden viikon ajan viime vuonna pelkästään Aleppan pommituksia koskevia uutisia. Mm. Ja he tekivät esimerkiksi nettiin yli 50 juttua sen viikon aikana, ja sitten tietysti myös painettu lehti ja verkko muutenkin, niin niissä oli tosi paljon uutisia tästä aiheesta. Eli se oli yksi näistä vuoden journalistinen tekokategorian ehdokkaista. Toinen on tässä edellisvuoden lopulla, kun tosi paljon turvapaikanhakijoita, niin Yle reagoisin sillä, että ne ää, vahditti selkouutisten. Tekemistä. Eli he rupes tekemään mm -hmm. jotka on tarkoitettu ihmisille, jotka ei ymmärrä niin hyvin mm -hmm. Suomea tai jotka tarvii hitaampaa puhetta. Mm -hmm. Ja itse asiassa on arvioitu, että Suomessa puoli miljoonaa ihmistä tarvisi näitä selkouutisia, mm -hmm. eli tämä on tosi hyvä juttu, mm -hmm. että mm -hmm. tämä tuli. Mutta sitten kuolmas, mikä on mielestäni todella sympaattinen, on tällainen kuin Jani Halme, joka on siis ryhtynyt tekemään kotimaan katsauspa. Tämä on tällainen Twitter-tilillä julkaistava videokatsaus. Halme on töissä vi viestintäyhtiössä luovana johtajana ja hän tilaa 163 siis 163, siis kellatkaa 163, mikä on lähes kaikki Suomen paikallislehdet. Mm. Ja hän lukee noista aktiivisesti niinku 70, eli sekin on tosi oikeasti yeah. vitsi kunnioitettavuutta <laughs> <laughs> Ja vielä ja... paikallislehtiä. Niin, niin, niinpä. Tältä tilalta hän... varastettiin kolme kanaa Hän on just kertonut, että kun Suomi on pieni maa, niin hän on ajatellut, että täällä on pakko olla myös jossain se maailman pienin uutinen. Mm -hmm. ja, ja hän, haluaa, siis hän ei oikeasti ole mitenkään vitsimielellä tässä liikkeellä, vai Joo. tässä voisi ehkä tulla sellainen mielikuvat tai joku läppä. Mutta ei oikeasti ole vitsi, vaan hän ihan tosissaan tekee tätä. Ja tässä niin on vähentää vastakkainasettelua. Pääkaupunkiseudun ja mahtokuntien mm. välillä, mm. mutta toisaalta sit myös oikeasti muistutaan siitä, että meillä on tosi rikasta paikallisuutisointia ja mm. nostaa sitä lehdistön arvon yeah. Mistä siellä mm. on koto, sen Mä en itse kotosin tiedot tiedätkö? tiedä okay. mm. ei, en ole sen niin paljon lukenut, mutta hänellä on siis noin 200 000 seuraajaa siellä siitterissä Voi sitenkin alkaa seuraa, koska niin niin niin niin niin, niin. vähän oppisikin ja siellä oli vähän niitä, tänään katoin, oli tosi huomattamin juttu, ja mä annoin Ainualle kunnian nyt valita yhden hauskan, ja hän lukea, että mikä on esimerkki tästä Halmeen kotimaan katsauksesta, minkälaisia juttuja hän siellä käsittelee? No mä valitsin nyt tietenkin, vedän taas kotiin päin, eli että tuota, valitsin tämmöisen, kun hän on nostanut Turun Tienoo-lehdestä, pienen uutisen, ja mä nyt ehkä valitsin myös tämmöisen vähän hauskan version, että hän varmasti nostaa myös erilaisia juttuja, mutta tämä on, on mun mielestä ihan hulvaton juttu. Hän, siis Turun tienossa on uutisoitu tällaisesta, ää, tuota, ä, kunnanvaltuuston kokouksesta, jossa, jossa on pohdittu, että pitäisikö kadun nimi Araraitti vaihtaa sellaiseksi, että, että se olisi helpompi lausua myös silloin, kun on humalassa. <tos> Taksistakö <katalaita> löytää helpommin <tos> Niin, et, et, et, jos, jos on siellä ja haluaa taksin sinne, niin että et siinä olisi helpompi löytää sen Jee. taksin sinne niin tavallaan. Niin tätä on muun muassa niin kun ehdotettu, puolettu siinä sen takia, että humalaisten yhdenvertaisista lausumismahdollisuuksista pidetään huolta tässä Joo, kyseisessä kunnanmaltuustossa. Kunnan siis humalaisten yhdenvertaiset lausumismahdollisuudet. Lieto, the place to be. <laughs> siis Oikeasti, huumari, niin huumoria, niin mutta sen takia on niin mm -hmm. hyvä on tosi paljon negatiivista uutisointia mm. ja no. nämä niin kuin valtamediat, niiden tehtävä onkin kertoa mm. isosti tuosta. Mm. Sitten on paikallismediat, että mm. muistuttaa, että ne asiat meidän lähellä on tosi mm. pieniä. Ja okei, okay, mm. ehkä tuo oli aika <laughs> <laughs> mutta silti se on niin. tärkeä ja jo. ja Mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että hei kuntavaalit kohta tulossa, jos haluat pää päättää asioista, kuten että mi miten, miten niin. kadun, kadun nimet ja. lausutaan, niin tota, sinne, vaan. Sinne, vaan. sinne vaan muistakaa hänestä. Mä voisin itse kertoa yhden tarina mikroneesiasta tähän väliin. Elikkä mikroneesiasta. Jos niinku Suomesta että maailman pienempi uutisia, niin mä voisin heti kaata sen. Elikkä mitä itse tuli mieleen että <laughs> Joo. Jossa jos siellä varmaan oikeestaan oikeestaan, koska on, on pieni paikkoja Joo. Niin tuota. Joo. Siellä on niinku yks joka on siis tota, valtakunnallinen, eli mikroneesiassa on ne neljä eri Ne on kaikki siis monta tuhatta kilometriä toisistaan hmm. saaria, tai niinku saariryhmiä. Ja tuota, ennen kuin mä lähdin sinne Mikroneeseen, niin löysin tän sanomalehden nettisivut. Ja sit oli joku sellainen Top10-uutiset. Ja uusin siinä top 10 eli numero ykkönen, oli varmaan joku kaksi viikkoa vanha. Seuraava oli ainakin kaksi kuukautta, kolmas oli niin kuin vanheni vaan siitä. Sit siinä sanotaan, Top10-joukossa varmaan viides tai kuudes oli just joku puoli vuotta vanha. Ja tiiättekö mikä on spelling bee? Springview on tosi paljon tavauskilpailuja. Joo, että sä menet sinne, sä oot ja sitten sulle sanotaan joku sana, vaikka justice, ja sit sä seisot siinä j u s t i c E ja talaat sen, ja sitten siitä tippuu ihmisiä, jos tai kilpailija jos tavaa väärin ja näin poispäin. 65 uutinen oli kuuden kuukauden takaa, että, että Students X and Y will represent Federated States of Micronesia in the Spelling The Competition Held in Hawaii. <laughs> Kyllä ihan! Sori vaan, Mika. Mutta kyllä tämä aralaitti menee vielä niin sen edelleen. No joo, mutta Spelling Bee'kissa on se Top 6 Valtakunnallisten mä, uutisten. Turun siinä. Toi yeah. ei niinku perittäisi siihen Top 6 valtakuntalliseen ei, uutiseen. Joo, <laughs> mä, mä uskon, että Suomessa mitään valtakunnalliselle lehden niin niin, pääsisi ihan, ihan tota... Paikallislehdessä varmaan. Yeah. Meidän... Kyllä varmasti joo. No. Niin Mikä yliviaksalaiset lähtee Helsinkiin tällaiseen kilpailuihin. <laughs> Mutta ei sekään varmaan riittäisi stopkuus. En vaan on hienoa että meistä palkintoa jaetaan, koska mm. tätä kaivataan niin kun, kaivataan näitä suuria paljastuksia, <lösh> ja tehdään ihmiset tekee tutkimusta ja riskeeraa toimittajana oman oman niin kun, kunniansa ja nimensä ja, ja monesti, monesti antaa niin kuin, otta, otta, tar, ottaa riskejä. mutta kaivataan myöskin pieniä, mm. pieniä uutisia Kyllä. ja mm. paikallislehtiä nyt puhutaan se, että paikallislehdet on, on nääntymässä mutta itse asiassa paikallislehdet menee paljon paremmin kuin koska on no, edelleen on, se että jo. niitä uutisia kaivataan edelleen muutakin kuin vaan Facebookista niin, niin ja sitten hienoa että on tällainen palkinto mitä nyt on seurannut Tutuilta ja ala, niin, niin on tosi vaikealla kyllä niin toimittajana olla. ja huonot palkat, huonot työehdot ja sitten kukaan ei enää maksa. Niinku, mm. Journalismista, että ah, mulla ei ole esimerkiksi mitään, mistä maksaa. että luen kaikki ilmaisartikkelit. Ja niin. Eihän ja. se takaa hyvää journalismia, jos se ei niinku niistä maksa. Täytyy sanoa, että jos mä tekisin erilaista työtä, niin mä olisin niin. maksaa josta julkaista, joo, Mutta tällä hetkellä, kun mä en mitään muuta tee koko toisen, niin, niin, niin. niin se, se niinku hohto siitä uutisten seuraamisena no, on. Joo, joo. joo. Ja, kyllä. Mm. Mutta siis niinku, täytyy sanoa, joo. Siis Jouroalistiikka on tärkeetä, journalismi on tärkeää. Mm, ja on mun mielestä myös hyvä, että tällaisia palkintoja jaetaan. Mutta siis silti mun mielestä Helmi tästä, tänä vuonna tässä kategoriassa on toi. Ja, ihan juttu, koska <laughs> si ja siinä ollaan jotenkin asian ytimessä, että pienillä asioilla on merkitystä. <laughs> mutta hei, laitetaanko vähän musiikkiin Jou. ennen kuin mennään seuraava juttuun? Ja mä ajattelin tällaista biisiä kuin kevät. tämä Ei ole se tavaramarkkinoiden kevät, mutta nyt mennään kevättä kohti. Ja tämä on tällainen aika uusi artisti kuin Vesta. Oh, kuin Opiskelijajots on tämän Kyllä. Tota, tapahtuman nimi suomeksi. Ja se sijoittuu Tarttoon, Viljandiin ja Tallinnaan. Ja ta Tallinnassa se tapahtuu tuolla Vapualavalla. Siellä on niin mm. päätöskonsertti. Tämä on tällainen tota, opiskelijoiden, mm, niin opiskelija, tai nuorten jotsmuusikoiden keino päästä esittelemään taitojaan. Ja tänä vuonna siellä nähdään 15 eri kokoonpanoa. Mä en tuntenut niistä yhtään, mut sen ei yllätä, koska en. Mä muutenkaan virallista musiikkia kauhean hyvin. Mutta tutustuin yhteen näistä ja se oli tosi hyvä. Kuunnellaan sitä kohta. Ja mitä maksaa liput? No 8 euroa ovelta ja 10 euroa. Ei 8 euroa ennakkoa ja 10 euroa ovelta. Eli ei oo kyllä hinnalla pilattu. Ja tämä on itse Viron vanhin rytmimusiikkifestivaali. Ei oikeastaan edes kovin vanhaa, perustettu vuonna 1982 mutta tota, niin, niin, näin luki siis täällä facebook -sivuilla. Ja tosiaan tarkoituksena on antaa tilaisuus, niin kuin näille nuorille muusikoille esiintyi, myöskin verkostoitua. Ja erikoista tässä on se, että tämä on silloin 82 alkanut, mutta silloin virallisesti neuvostolaisena jatso oli kiellettyä, mm -hmm. eli sitä ei saanut esittää tai tehdä, mutta että sitten... Koettiin, että tämä on tärkeä asia ja sen puolesta ryhdyttiin että tällaista tapahtumaan. Mulle ei itse asiassa oota sitä enempää, mutta mä vaan halusin Joo. kertoa, koska musta oli mielenkiintoinen ja hauska kiva. tapahtuma. Että Joo. Voisin jopa itse kuvitella menevänä. Kyllä, kuulostaa oikein mahtavalta. Mut kiva, toi... kiva toi paikka täällä Tallinnassa, hyvä palavaan siellä, telliskivellä. Elikkä... Pääsen... Otta käynyt siellä jossain tapahtumissa? Koska mä, mä, on, mä, niin kuin, mä en ole ikinä no. ollut itse asiassa missään tapahtumassa En mä tiedän kyllä missä se on mutta en Ei ikinä... en pakko myöntää että en mäkään käyn <laughs> mutta tota, mä oon <laughs> siis käynyt siellä sisällä ja ajat sellanen aina tai meinasi niinku paikkana kiva, että se enäs niin kuin kiva että on siellä tällis siellä no, niin kuin se punainen siis punainen se, niinku, se on niin kuin se on niin kuin siellä tiedät missä miss Lendout Taldr se on ihan sen telliskeminen. Se, joo. se joo. Foodialen. Joo, foodialen on ihan se viimeinen, missä on Allen. Joo, on mennään siellä. sisään. Ja taitaa se olla punainen, niin mä en kyllä nyt heti mielestä joo. käynyt siellä useamman kerran, mutta mä oon nyt ihan varma, että onko se se paikka, koska sitten on jo pitkä aika. se on asiassa tosi kiva paikka, jos se on se, missä mä... käynyt kans sisällä, mutta en oo tapahtunut. Joo, ihan siis joo, siellä on paljon tilaille. Sinne siis. siellä esiintyi tällainen lahjakkuus kuin Karl Petti. Mutta kun nyt karpetin sovatuotannosta tällainen niin kuin talveltartus. miksi mä sinne? Ei olisi varmaan muuten tullut Taivan matkakohteena niin kuin matka niin. Mäkin olin vaikea, kun sanoit, että sä lähet Taivaniin, että ostan matkakirjaa ja kaikkea. <tos> joo, mulla plärään, täs, että, joo mulla on, täs, mä plärännyt koko lähetyksään, taas Slowly Planetin Taivan matkakirjaa. Mutta tosiaan yksi mun kaveri on Virolainen Siiri, öö, opiskeli mun Tallinnan yliopistossa Kiinan kulttuuria ja kieltä. Sitten valmistui Valmistut... Hän valmistuttuaan, näinkö sanotaan kyllä. Kyllä. valmistuttuaan, hän tota, sitten sai sellaisen stipendia lähti niin kuin vuodeksi Taivaniin Kiinan kielikurssille, tykkäs hirveästi ja jäi sinne sitten tekemään maisterin tutkinnonsa. Eli tämä on Tsirin kolmas vuosi Taivanissa, puhuu sujuvasti Kiinaa ja tota, hänen luokseen sitten meni. On kyllä kiva, kun on näin tällainen hyvä, hyvä turistiopas sitten no siellä suunnitelmissa mennään ainakin alpakka-kahvilaan. Elikkä vähän sama kuin tuo meidän kahvila, missä meidän studioimme oli. Joo, siellä on alpakoita. Niin mä olin siis kesällä siellä alpakka-farmilla, mä oon okay. varmaan kertonut tästä. Joo. Se on täällä päällä mun lähellä aadessa. Niin. Ja siis se oli todella sympaattinen paikka, Joo. mutta siellä se oli siis ihan farmia, että Joo, siellä oli kahvila. Siis kahvila, jossa niinku ne alpakat sitten kulkee. Onko se hengailla ulkona, onko se ulkotiloissa vai kun... Mä jälkeen, ajattelen Taiwanin silleen, että se on sellainen... Niinku Okei, okay, musta tuntuu nyt, että Anina pitää mennä sinne. E Ota paljon kuvia, et mi mi paljon. Mi niin kuin näytää, joo, että kuin näyttää, miten joo. tämä nyt on toteutettu. Joo, joo, joo. Mä mennään niin koska se oli juuri tälleen. Mottavaa. Tämän takia me niinku keksittiinkin se, kun Siiri on niinku laittanut Facebookiin kuvia. Mä sen mikä paikka, toivon. Mä haluan sitten <laughs> sinne. Joo, sitten siellä Taiwanissa on kuulemma tosi paljon erilaista niin kuin, ähm, luontoa. Että siellä on vuoria, rantaa, sademetsiä, niin kuin ihan kaikkea. Niin Siiri että ei todellakaan jäädä tänne Taipeihin koko ajan, että lähdetään tonne niin matkustelemaan. Sitten mä ainakin tosi innoissaan, koska siellä, siellä on just vähän samantyyppistä säätä kuin Mikroneesiassa. Ja, ja siellä on kuulemma, kuulin yhdeltä japanilaiselta ystävältä, että tota, siellä on sellainen, niin kuin, mikä tää on... Niin kuin, Minority, vähemmistö. Joo Vähemmistö, joka on nimenomaan näitä muilta saarilta tullut. Right. Niin kiva, vähän siihen fiiliksiin sitten taas. Ja ruoka pitäisi olla erittäin hyvää sellaista kiinalaista, niin kuin, no, voidaan tälleen geneerisesti sanoa, että kiinalais tyyppistä no, ruokaa. Mm, ja joo. Ja, ja tota, joo, ja taipeen pitäisi olla sellainen moderni kuitenkin. Niin kuin, Kiva. Mä Hei. tästä äsken tästä Lonely Planetista kattelin, että se on niinku Asian Coffee Capital ainakin. Niin varmaan alpakka kahviloiden lisäksi kaikkia muita kiva kahviloita. <laughs> Hei, kuulostaa ihan hienolta. So. Mä oon ihan innoissaan. Mä en oh. niinku muuten keksinyt lähteä Taiwaniin ellei siirry siellä, niin, hmm. niin tota, tosi innoissaan. Ja ihan että pääsee. Tää on mun eka loma nyt töiden aloitettua niin lokakuussa. Niin... No se oli on... ehkä tarpeen. Joo, siitä. pieni no. joululoma oli tossa, mutta niinku, nyt tämä on niinku oikee tällainen. Mutta siis pari viikon päästä me kuullaan kaikki alpaka-kahvilasta jotain muutakin siis Joo. Ja sitten ensi viikolla niin me ollaan varmaan sitten täällä vähän orpoina pirmina <laughs> että... No, Eikö kyllä tekee sitä? sitä, te kyllä tekee sitä, kyllä. Joo, mutta tota, voitaisiin tässä toivotella hyvät sunnuntait ja laittaa vähän fiiliksen, fiilistä Mun matkafiilistä kohottaakseni vähän taivanilaista musaa, niin en kyllä hirveästi tiedä mitään, mikäs tän nimi nyt tees oli, minkä mä oon... Joku R-Code, pitäisi olla taivani ja R-Code ja Thanks for your love olis englanninkielinen nimi. Tällä mennään, ja palataan sitten sun lomajälkeen. Kyllä, te palataan ehkä jo entiin. Ja te palataan jo aika aikaisemmin, kanssa sitten. Hyvät sunnuntait. Heippa, moi. يابوسني在我深怕 我不值得那世子該怎麼 tantan how you 我不知該開什麼嘴面對黑眼 What something is you see crying 靜靜地唱著你的懷中別勇敢 Tonight 你甜甜太可是窮你在我總會開過你就是華的可心我的再愛你來的是你愛我心眼我心中的背叛